EGY MERÉSZ ÁRRUHA You made a daring escape. I am sorry, I have to give you 28 days, mondta a táborban az angol ezredes. 38 napig élveztem a szabadságot, most 28 napig kellett magánzárkában vezek nem szökési kísérletem miatt. Az angolok lovagiasan elismerték teljesítményemet és így nem bántak velünk olyan szigorúan a büntetés ideje alatt, mint az különben szokásos volt. Már kézének ugyanúgy 28 napot kellett leülnie a tábor egy másik részében. Később alkalmunk volt arra, hogy tapasztalatainkat megbeszéljük. Megígérte, hogy legközelebbi szökésemben segít, de ő a maga részéről már hallani sem akar erről. Anélkül, hogy egyetlen napot is elvesztegettem volna, azonnal új térképeket kezdtem rajzolni, és értékesítettem menekülésem során szerzett tapasztalataimat. Újbóli kísérletem sikeréről szilárdan meg voltam győződve, ezúttal minden esetre egyedül akartam menni. Az előkészületekkel elfoglalva gyorsan múlt el a tél, és az új szökési idény jól felszerelve talált. Ezúttal korábban akartam elindulni, hogy ne falum még addig haladhassak át, amíg lakatlan. Az indiai barátomnak megőrzésre átadott holmik visszaadásában nem bíztam egészen, ezért újból beszereztem a legfontosabb dolgokat. A bajtársiaság megható jelei voltak azok a pénzadományok, amelyekkel a többiek a segítségemre siettek, noha csekély készpénzét mindenki maga is jól használhatta volna. Nem én voltam az egyetlen, aki meg akart szökni. Két legjobb barátom, Rolf Maganer és Heinz von Háve szintén ugyanezt tervezte. Mindketten folyékonyan beszéltek angolul, és indián keresztül szerettek volna a búramai frontra eljutni. Háve egy bajtársával már két évvel ezelőtt csak nem elérte burmát, de közvetlenül a határ előtt elcsípték őket. Társa egy második kísérlet alkalmával halálos baleset áldozata lett. Három vagy négy másik táborlakónak is szökési szándékai voltak. Végül is összeálltunk heten, és elhatároztuk, hogy a táborból a kitörést együtt hajtjuk végre, mert az egyenkénti kísérletek esetén szigorúbbá válna a riadó készültség, és így az utána következőknek sokkal nehezebb lenne a szökés. Ha az együttes kitörés sikerül, ki kimegy a saját tervei szerint tovább. Peter Aufschneiter, aki ezúttal a Salzburgi Bruno Trippellel társult, valamint a berlini Hans Kopp és Sattler hozzám hasonlóan Tibetbe akartak menekülni. 1944. április 29-én akartunk indulni. Szöges drót javító csoportnak átszázva szerettünk volna a kerítésen kívülre jutni. Az ilyen munkacsoport megszokott látvány volt, mert a fehér hondják gyakran megrongálták a tábort körülvevő cölöpöket, ezért a kerítést folyamatosan javítani kellett. Egy-egy ilyen munkacsoport néhány indiaiból és egy rájuk felügyelő angolból állt. A megbeszélt időpontban egy kis őrizetlen kunyhóban találkoztunk a drót folyosó közelében, és arcfesték segítségével sötét bőrű indiaiakká változtattuk át egymást. Háve és Magener angol tiszti egyenruhát kapott, amelyek titokban készültek el a táborban. Mi, indiaiak, lenyírtuk a hajunkat, és turbánt tettünk a fejünkre. A veszélyes helyzet ellenére nevetnünk kellett, amikor egymást a pillantottunk. Úgy néztünk ki, mint akik farsangi bába készülnek. Ketten közülünk egy előző éjszaka az őrizetlen folyosóba csempészet létrát vittek. Azon kívül vittünk magunkkal egy rúdra tekert hosszú szöges drótdarabot is. Holminkat bő ruháinkba és batyukba rejtettük, ami nem tűnt fel különösebben, mert az indiaiak mindig cipelnek magukkal valamit. Ami két angol tisztünk nagyon életű volt. Tervrajzokat szorongattak a hónuk alatt, és fölényesen játszadoztak pálcájukkal. A kerítésen már előzőleg lyukat vágtunk, amelyen most egymás után átbújtunk az egyes táborszárnyakat egymástól elválasztó őrizetlen folyosóba. Innen körülbelül 300 méternyire volt a főkapu. Jól átszázott kis csapatunk csak egyszer lassította le a lépteit, és tisztjeink buzgón vizsgálgatni kezdték a szöges drótot, amikor az angol főtörzsőrmester kerékpárján ülve elhaladt a főkapu mellett. De aztán szemrebben és nélkül mentünk el az őrök mellett, akik feszesen tisztelektek a tiszteknek, bennünket kulikat egyetlen pillantásra sem méltatva. Sattler, aki kisé megkésve hagyta el barakját, egy teás ibriket lóbálva és feketére mázolva futott utánunk. Csak a kapunk kívül ért utol bennünket. Alig jutottunk túl az őrök körén bevettük magunkat a bozótosba, és gyorsan megszabadultunk árruháinktól. Alatta szokásos kiránduló ruhánkat viseltük, anélkül a sok szót váltottunk volna, elbúcsúztunk egymástól. Háve, Magener és én néhány mérföldet még együtt tettünk meg, aztán a mi útjaink is szétváltak. Én ugyanazt az útvonalat akartam követni, mint utolsó szökésemkor. Gyorsan útnak kerettem, hogy a következő reggelig minél távolabbra kerüljek a tábortól. Ezúttal be akartam tartani, hogy kizárólag éjjel haladok, és pirkadatra búvó helyet keresek magamnak. Ennél a szökésnél semmit sem akartam kockáztatni. Az a négy társam, akik ugyancsak Tibetbe szerettek volna eljutni, együtt maradtak, és merészen a főúton haladtak, amely Mussorien keresztül vezetett a Ganges völgyébe. Én ezt nem kockáztattam. Előnyben részesítettem korábbi útvonalamat, a Jammai és áglár völgyön át. Első ilyen nem kevesebb, mint negyvenszer szer kellett az ágláron átgázolnom. Ennek ellenére reggelre elértem arra a táborhelyre, ahová az előző évben csak négy nap után jutottunk el. Ilyen gyorsan tudtam haladni egyedül. Tele voltam sebekkel, mégis boldognak és szabadnak éreztem magam. A folyómeder omladék tömbjei között választottam ki első táborhelyemet, de alig csomagoltam ki, egy majom csapat tűnt felfölöttem. Harsány rikácsolás közepette rögökkel kezdtek dobálni. Lármájuk elvonta a figyelmemet, és így nem vettem észre, hogy nagy csapat indiai rohan felfelé a folyómederben. Csak akkor láttam meg őket, amikor már aggasztóan közel kerültek. Máig nem tudom, halászok voltak-e, vagy ránk szökevények minden esetre alig tudtam elinni, hogy nem fedeztek fel. Az eset óvatosságra intett. Így estig a tábor helyemen maradtam, és csak a sötétség beállta után keltem ismét útra. Egész éjjel az áglárt használtam tájékozódásul, és jól haladtam előre. A következő táborozás izgalmak nélkül zajlott, Nagyszerűen ki tudtam magam pihenni. Este türelmetlenségemben kisé korán indultam el, és alig tettem meg néhány száz métert, amikor egy vízhordó indiai asszonnyal találkoztam. Rémült kiáltással dobta el az agyakkorsóját, és a közeli házakhoz rohant. Én sem voltam kevésbé megijedve, és a főútról beszaladtam egy kisebb völgybe, mely meredeken vezetett fölfelé és bár tudtam, hogy erre is célhoz érek, mégis órákig tartó fárasztó kerülőnek bizonyult. A több mint 3000 méter magas naktibán kellett átkelnem, melynek a felső részeit lakatlan és sűrű erdők borítják. A hajnali szürkületben meglehetősen fáradtam, bandokoltam, amikor szembe találtam magam egy pár duccal. Szinte elállt a szívverésem, mert teljesen védtelenül álltam előtte. Egyetlen fegyverem egy bothoz erősített hosszú kés volt, amelyet a tábor kovácsa külön nekem készített. A párduc ugrásra készenült egy öt méter magas faágon. Villámgyorsan átgondoltam, mit kell tennem, aztán legyőzve félelmemet, nyugodtan folytattam utamat. Nem történt semmi, de még hosszú ideig éreztem a hátamon a párduc tekintetét. Eddig a naktiba gerincét követte, most végre ismét a fő útra jutottam. Alig tettem meg néhány kilométert, amikor újabb meglepetés ért. Néhány ember feküdt az ösvény kellős közepén, és hortyogott. Peter Aufschneiter volt három barátjával a táborból. Fölráztam őket, és együtt kerestünk rejtek helyet, ahol elmondtuk egymásnak eddigi élményeinket, és élveztük a pihenést. Mindannyian kitűnő állapotban voltunk, és szilárdon hittünk abban, hogy átjutunk Tibetbe. A barátaim társaságában töltött nap után nagyon nehezemre esett egyedül tovább vándorolni. De hű maradtam el határozásomhoz. Az elválás után még ugyanazon az éjszakán elértem a gangeszt. Öt napja szöktem ki a táborból. Uttárkási templomváros előtt, amelyről már első szökési kísérletem leírása során beszéltem, megint futni kellett a szabadságomért. Egy ház mellett mentem el éppen, amikor kijött két ember, és utánom szaladt. Hanyat homlok rohantam le a Szántóföldeken és Bozótokon át a Gangeshez, és elrejtőztem az omladék tömbök között. Csendes volt minden, szerencsésen megmenekültem üldözőim elől. Csak jó idő múlva mertem a fényes holdvilágra kilépni. Élveztem a már ismert úton a vándorlást, és a gyors előrejutás fölötti öröm a nehéz hátizsákot is felettette velem. A két lábamat ugyan sebesre jártam, de a pihenők alatt mindig összeszedtem magam. Gyakran tíz órát is aludtam folytában. Így jutottam el indiai barátom parasztházáig, aki egy évvel ezelőtt pénzemet és holmimat átvette megőrzésre. Május volt, és mi megállapodtunk, hogy ebben a hónapban minden éjfélkor várni fog rám. Elővigyázatosságból nem mentem be mindjárt, és előbb eldugtam a hátizsákomat egy esetleges árulástól tartva. A hold fényesen megvilágította a parasztházat. Elbújtam az istálló árnyékában, és kétszer halkan a nevét kiáltottam. Ekkor már nyílt is az ajtó, ő kirohant, földre vetette magát, és a lábamat csókolta. Szemében örömkönnyek csillogtak. Egy félreeső szobához vezetett, amelynek ajtaján egy óriási lakat lógott. Felnyitott egy ládát, tiszta pamut zsákocskákba varva ott várt mindenhol Hűségétől meghatottan kicsomagoltam mindent, és megjutalmaztam. Ezután jóízűen elfogyasztottam az ételeket, amelyeket föltállalt. Arra kértem, hogy másnapig szerezzen nekem élelmiszereket és egy gyapjú takarót. Ezt megígérte, és még egy házi szűttes nadrágot, és egy sálat is ajándékozott nekem. A következő napot a közeli erdőben aludtam át, és este visszamentem a holmimért. A barátom még egyszer bőségesen megvendégelt, és egy darabig elkísért utamon. Nem engedett abból, hogy néhány csomagomat ő vigye. Nem sokára megkértem, hogy forduljon vissza, és a szívélyes búcsú után ismét egyedül folytattam utamat. Éjféltájt hirtelen nem kívánatos társaságra bukkantam. Egy medve állt az út közepén ágaskodva és morgott rám. Olyan hangos volt itt a ganges zúgása, hogy kölcsönösen nem hallottuk meg egymás közeledését. Kezdetleges látszámat a szíve felé irányítva, lépésről lépésre hátráltam, hogy szemmel tarthassam. Az első útkanyar mögött gyorsan tüzet gyújtottam, Kivettem belőle egy égő fadarabot, és azt magam előtt lóbálva visszamerészkedtem, de a medve már eltűnt. Csak később hallottam Tibetben a parasztoktól, hogy a medvék csak nappal támadó kedvőek, éjjel ők is félnek. Tíz napja voltam már úton, amikor megint elértem Nelánk falut, amely egy évvel ezelőtt a végzetem vált. Ezúttal egy hónappal előbb érkeztem ide, és a falu még lakatlan volt. Határtalan öröm fogott el, amikor itt négy egykori tábortársamra akadtam. Indiai barátomnál való tartózkodásom alatt értek utol, egy nyitott házban ütöttük fel a tanyánkat. Satler hegyi betegséget kapott, és a további viszontagságok elviselésére már nem érezte elég erősnek magát. Elhatározta, hogy visszafordul, de megígérte, hogy csak két nap múlva adja fel magát, nehogy bennünket veszélyeztessen. Kopp, aki Krömer birkózóval az előző évben ugyanezen az útvonalon már elérte Tibetet, most hozzám csatlakozott. Hét hosszú napba telt, amíg négyen végre elértük a Tibetet, Indiától elválasztó hágót. Egy tévedésünk okozta a késedelmet, rossz utat választottunk. A tirpani karavántábortól a legkeletebbre fekvő völgyben indultunk el. Auschneiter és én felmásztunk egy csúcsra, hogy tájékozódjunk. Onnan láttuk meg először Tibetet. Túlságosan kimerültek voltunk azonban ahhoz, hogy ezt az oly régóta vágyott látványt kellőn élvezhessük. A egy 5600 méteres magasságban az oxigén hiánytól is nagyon szenvedtünk. Egészen Tirpánéig kellett visszavándorolnunk. Maga a hágó kézzelfogható közelségben tűn fel előttünk, így három elveszett napunkba került ez a tévedés, és szitkozódva topogtunk vissza az elágazáshoz. Olyan kevés élelmünk maradt, hogy abban sem voltunk biztosak ki tudjuk-e húzni a legközelebbi lakott helyig. Tirpaniból aztán enyhén emelkedve vezetett az út a hómentes réteken át a Ganges egyik forrás patakja mentén. Egy héttel ezelőtt még erős sodrású folyó volt ez, mely fűsiketítő zúgással rohant alá a völgybe. Most kis csermelyként kanyargott a kora tavaszias ligeteken át. Néhány hónap múlva itt zöldelni fog minden, és a sok táborhely, amelyekre a bekormozódott kövekből lehetett következtetni, felélesztette bennünk a karavánok látomását, amelyek a meleg évszakban a hegyi hágókon át Indiából Tibetbe vonulnak. Egy csapat hegyi jó keresztezte utunkat. Elegáns ugrásokkal tűntek el a szemünk elől, anélkül, hogy bennünket észrevettek volna. Szívesen láttunk volna egyet közülük a fazekunkban, hogy végre egyszer jól lakhassunk. A hágó tövében ütöttük fel utolsó táborunkat Indiában. A forró köveken szegényes lepényeket sütöttünk vízzel összegyúrt maradék lisztünkből. Rettenetesen hideg volt, és csupán egy kőfal védett bennünket a himalája fagyos szele ellen, amely fölfelé söpört a földön. 1944. május 17-e volt, amikor végre a tsang hágón álltunk. Emlékezetes nap ez. A térképekből tudtuk, hogy 5300 méter magasan vagyunk. Itt értük el tehát India és Tibet, már oly sokszor megálmodott határát. Itt nem tartóztathatott le bennünket senki és először élveztük a biztonság jóleső érzését. Nem tudtuk, hogyan fog kezelni bennünket a tibeti kormány, de mivel hazánk nem volt hadi állapotban Tibettel, biztunk a vendégszerető fogadtatásban. A hágó magaslatot kőrakások jelezték, amelyeken buddhista imazászlók lengedeztek. Bár nagyon hideg volt, hosszabb pihenőt tartottunk, és átgondoltuk helyzetünket. Jóformán semmi nyelvismeretünk nem volt, pénzünk is csak kevés. Mindenek előtt azonban közel álltunk az éhen haláshoz. És ezért amilyen gyorsan csak lehetett, valamilyen emberi településhez kellett érnünk. De ameddig csak a szem ellátott, nem volt más, mint sivár völgyek és kopasz hegyek. A térképekből még sejteni sem lehetett, hogy vannak-e falvak a környéken. Távoli célunk, mint már említettem, a több ezer kilométerre fekvő Japán arcónal volt. Az odavezető útnak először a Kailash szent hegyéhez kellett vezetnie, onnan a Bramaputra folyását követve kelet-Tibetet elérnie. Kob tapasztalatai szerint, aki menekülése során egy évvel ezelőtt már járt Tibetben, de onnan kiutasították, meglehetősen pontosak voltak a bejegyzések térképeinken. Hamarosan elértük az obcsú folyását, ahol pihenőt tartottunk. Égbenyúló falak zárták el a teljesen lakatlan völgyet, és csupán egy fapózna jelezte, hogy néha emberek is vetődnek erre. Mállékony, kőzetű lejtők képezték a völgy másik oldalát, amelyet meg kellett másznunk. Mielőtt még elértük volna a fensíkot, beesteledett, és megint egy jéghideg szállás helyre húzódtunk. Tüzelőnk már az utóbbi napokban is csak tüskebozótból állt, amelyet a hegyoldalakban gyűjtöttünk. Itt még ez sem akadt, és csak fáradtságosan összegyűjtött száraz tehéntrágyából tudtunk egy kis tüzet gyújtani.